Gurekin, misel eh, juzpehihuz, jus, egunon? Egunon. Hala, xarri bat berrikuntza ekartzen baituzue, zue. Uh, zuen maztietan mashtie, edo mazti zainazira uh, ure, zue, uh, behagden, edo bai gogin. Hurek, untxau lehtu balionatut, mitriola ordezkatzen duzue. Aztak, nola egan behar uh, den, ur ozonatua edo nola egan zinezak? Uro ozona da, ahirian den, uh, elementu naturala bat. Eta hori uh, beraz, beste moldeatez urian. Uh, konzantrazio berezibateki lan, uh, baditu, izaitaren ditu hori da ik ikerketa egiteko, uh, ondorio onak uh, beiratzeko eritasunen uh, kontra, mildiu, uh, idioma botritiz, eta horako eritasun gehienen inguruan. Eta, hala, hori da, eksperimentazio egiteko, uh, ikusteko uh, ondorioz, uh, ya kipitzaren aldireez beste tratamenduak, et euh, s'anique biologiquement à la Convention Eta Espanja, Ameriketan, esperientzak eginak e, ala, e, bat egintzen, mahaazte egintzen baita ere o, ur ozonatu hori baleatzen da ere estenaz garbitasuna e, ibitzeko e, sotuetan e, trezneria garbitzeko baita ere os, o, ospitaletan eta anitzelikutan da ibiltzen da. Ez utuntxas esitu nola gauzitzen da, nola lortzen da ur ozonatua? E, Artzen da Euh, oxigeno euh, boteilbat eta belaz un generateur d'ozone horek nahasten dut na du, eta nahasten du urian eta o3 moes ertendena eta hori belaz uria uh, nagita beraz buztitzen delarik maastia horrek ilan, uro horikilan. Eh, minuta edo bi minuten artian hor efetua egiten du eh, beraz milio eritasu gehienan kontra behiratzeko mm -hmm. Mitriolak zer zuen arazoak, kobria? Bai, kobria bada, behinan ba jada mugatia da Eta egia da, noiz eta buk, e, debekatu e izanen da, eta berdila beraz e, ikertu beste, e, beste gauzatzu, zertako ez, o, ozon horren inguruan. E, bala, berda, gure eskoleriko e, kontekstuan ere, berda, aniz umitatean umitate anitz bada. Eta egia da, e, bon, geroari begira berdugula landu gai hori bai. Bai, Ezt dugu hola, e, Eta misal, ikuspe ikus, beraz, esperimentazio hori norekin eramanen duzue? Bai, nien dugu beraz e, ikerketa hori ble e, taldearekin lan. E, Mahazti batetan erdizka e, tratatia ozonarekin lan, eta beste erdia kasikoki e, biologikoan. Eta segitugu dugu ere, maaztxa segituz ere, jastatuz maaztxa, eta gero arrua eginez ere. Uh, hogi kushiz ere uh, se diferentzia izait landen ondorio ondorio bat edo ze oh, ondori zertan den uh, anuan ere bestalde hori no hortan da hori interesaz zure lañan de pizkapat uh, Ez uh, urte guziz, nahiz eta arroak hainitz baldintzatzen duen urtetik bai, urterat Benen, bon beti berrikuntza, berritasuna, aldaketa Bai, behar da beti mugien izan, egia da ikusten e dugu orain e kobreak ilan, bon, bat dira razo batzu, berdin eta jada 6 kiloteik lauerat mugatia izan da Eta horrek ere urtetan nekeziak ikerriko ditu zaiku Eta hor dion, behar da beste atera bidatua txeman Ez zetako ez, hori zona horrik ilan e, ikerketak eginez bai. Eta e, ja, erra ere ez dela ondori horik ingurumera nitzat Ez da, ez da gehuze gelditzen da argunt naturala Ez da irrixkurik ere eta bai mastian baita ere baliatzen alda ere barnetan shotoko garbitasunarendako eta balietukabere garbitzeko usailako delako tratatsiko ala du paketo garbitasunaren beiratziko hala ire ura, uraren ularen buruz ere ondorioz